A Singapur s'ha comès un assassinat. Al lloc del crim hi ha aparegut una avís d'en Kit tacat de sang. El seu objectiu és robar un tresor llegendari, però el karateka amb 400 victòries consecutives i Makoto intentarà impedir-li. El detetiu Conan! El puny de safir blau!